Треба ж було довідатися, як справді таки зюба вилаявся. Настав 1732 рік. Настали нескінченні допити в тайній канцелярії, і тільки на початку лютого вирішена була доля всієї компанії. Попало всім і Донощикові, і обвинуваченому, і свідкам. Козакові гайдукові наказував Ушаков, за зухвалий прихід до двору її імператорської величності і за те, що сказав за собою слово по першому пункту неправдиво, мовляв, ні про яку великої державної ваги справу, про погрозу життю або здоров'ю цариці Гайдук не сказав, а про слова зухвалі злюбинни слід було Гайдукові донести, де належиться, Учинити кару, бить кнутом і звільнити. Таку нагороду дістав доножчик. Просидів кілька місяців під арештом, та ще й страшного кнута мав скуштувати. Зюбу за продерзость теж наказано бити батогом. Свідків теж ласка Ушакова не обминула. Наказав Ушаков і їх, за те, щоб плутали в свідченнях бити кнутом. Незабаром тут таки в Москві виконаний був присуд. У березні 1732 року дістали всі, і зюба, і гайдуки, і свідки, пашпорти на вільний проїзд додому. Поїхали з жахом згадуючи все, що з ними сталося у страшній для них віднині столиці. Поїхали додому, де чекали їх рідня та знайомі. А й розказати їм, де були, звідки прибули що з ними сталося, не можна, щоб у яке нове лихо не вклипатися. Так спинами своїми заплатили гайдук за те, що садок свій боронив до безкраю. Зюба за те, що занадто ретельно накази панські здійсняв, а свідки селяни – за те, що пощастило їм при цій оказії бути. Не боліла спина тільки у пана Черниша, що через нього вся та Веремія сталася. Чорт, ваша імператриця! Не було гіршої роботи для десятників ратушних, як розводити солдатів по квартирах, ставити на постої. І в Росії, і в Україні скрізь зустрічали їх, мов ворогів яких намагалися якось збутися. Ніколи не миналося без сварки, а то й бійки. Але те, що сталося 1 липня 1732 року в Чернігові, як на пості до міщанина Семена Котляра ставили солдатів, добру науку дало багатьом міщанам надовго. Того дня надвечір Прийшло два солдати Чернігівського полку, Федір Антіпін та Артамон Чорний, до свого начальства і заявили за собою слово і діло. Спитали їх, у чому річ. І розказали солдати про пригоду, що з ними сьогодні вдень трапилася. За їхніми словами, справа була така: удень Послала з ними ратуша десятника, щоб поставив їх на постій до міщанина Семена Котляра. Зібрали солдати свої речі, поскладали навоза, посадили жінку Антіпіна та й рушили на нову квартиру. Тільки не почали в'їздити в двір, як звідкись прожогом вискочив хазяїн, і почалась баталія. По якому указу ви до мене в'їздите? Антіпін на те відповів. По указу її імператорської величності. Чорт, ваша імператриця! А чого лаєш її імператорську величність? Ми за оною твою лайку будемо Вищим своїм командирам доносити. Майте з вищими вашими командирами, Ви вороги дечестиві, Не слід вас і на двір пустити. І почалася бійка. Ось про таку пригоду розказали солдати. Важлива річ – образа чести царициної. Зараз же через півгодини заарештований був котляр. Узяли під арешт і обох солдатів. Посиділи вони трохи в Чернігові під вартою, а далі повезли їх до Глухова. 15 липня, саме в люту спеку, повели котляра на допит. Допитував його генерал Наришкін, що перебував тоді в Глухові при Гетьмані, за наглядача головного. Намагався котляр виплутатися якось, вискочити з пастки, в яку вскочив. Заявив він, що ніколи ні цариці, ні вищих командирів не лаяв, а що була справа не так, як солдати малюють. Я, мовляв, не був і вдома, як вони в'їхали. Як вернув? то полаявся з Антіпіним. Почав тоді лаяти і десятника, що їх привів. Чорт, скурвий син, поставив до мене лиху людину, а солдат мені на те. Не чорт мене поставив, а їх імператорська величність. Ну, зрозумів я, до чого ведеться, та й кажу, чого ти плетеш такі плетні, я ж того десятника лаю. О, тільки й було, допитали обох солдат. На своєму стояли обидва, звели до ножчиків і котляра віч -навіч.